Kapitel 5, vers 1 Ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. 2 Er rikedom förmultnar, era kläder ets upp av mal. 3 Ert guld och silver rostar, och rosten ska vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. 4 Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit Den skriar till himlen och skördefolkets rop har nått Herren Sebauts öron Fem. Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden Ni har gött er på slaktdagen Six. Ni har dömt, ni har dödat en rättfärdige och han gör inte motstånd mot er